U sa verom koja ima misrati i osatki za nje. Isprituli se nam Abbas ibn Anderi, Abbas L. Anderi i Muhammed ibn Abu Ala, kaže nama ispriti o Abu Rahman ibn Mehdi, kaže nama ispriti o Mu'ari ibn Salih, oni prene od Allah ibn Haritha, ono od Harama ibn Mu'ari ibn Hakima, ono sov Amide Abdullaha ibn Sayida koje je kazao. Upitao sam vjerovjesnika, ama da bilo o jedenju sa ženom koja ima me pa je rekao, jezi sa njom. Na ovu temu su haditi zavileženi još od Aisha i Enesa. Ebu i sad. Seide. Ima ha i seide. Više, više, više, Mm. Oskenit je stav učenia kada ne jesti sa ženom koja ima nusratio a razlišili su se u pogledu vode koja protekne iz nje i za nje poteku upanja neki kažu da se može usposobiti do drugih madvi metruhom Au <coughs> inna sitandura rhim sunnar rahman rohin alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah amma ba'd znači imam i kirimi rahmetullahi alayhi da govori o propsim na određeni koji su u menstruaciji odnosno u hayd. Fa narawala wa hadithu za Abdullah ibn Saad radhiyallahu ta'ala anhu kai kaža Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an wakilatul hayd. Fa wakilha. Fa rakala pitao sam. Ashab Abdullah ibn Saad pitao sam Allahu poslanika sallallahu alayhi wa sallam da li je dozvoljeno jede sa ženom dok je u hajdu pa je rekao Allahu poslani sallahu alaihi jedi sa njom. ovo je još jedan u nizu hadita Allahu poslani koji sam koji je spomenuo imam tirmizi po pitanju po pitanju negodovanja u odnosu na židove koji su imali stav da nije dozvoljeno jesti ženama niti piti niti onaj ima nekakav kontakt u vremenu dok ona ima menstruaciju pa Allahu poslanicu sallallahu alajhi wa sallam je kada na način u bilodani po pitanju žene koja je u menstruaciji ovdje kad kaže Allah poslanicu sallallahu jedi sa njom nije u smislu naredbi nije u smislu naredbe moraš jesti kao što se kao što vaština upućuje hadis Allahu poslanika sallallahu alajhi nego tu se stvar odnosi na, na mubah, znači da ti je dozvoljeno da jedeš, nema nikakve zapreke, niti grijeha po tom pitanju. O ženi koja dok je pod menstruacijom dohoća nešto iz džamije. Ispričao nam je ku tebe, kaže, nama ispričao Ubejde ibn Humeid, on je premio od Ameša, onog sabita ibn Ubejda, a on od kasma ibn Muhameda koji je kazao, Aiša mi je kazala da joj je Allaho poslanik, Allah ga druguslove ispašio jednom prilikom rekao Dodaj mi iz džamije se džadu. Ima menstruaciju, rekla sam. A on joj reče, pa nije ti menstruacija u ruci. Na ovu temu su hadisi preneseni još i od Ibni Omera i, Ebi, i Ebu Hureyre. Ebu isa kaže, Aišin hadis je hasenun sahihun. Stavio većine islamskih učenja kada žena kada je pod menstruacijom može bilo šta dodati iz džamije I nije nam poznato da neko o tome drugčije misli. <coughs> Prostit će ovoga haditha, ovaj hadith, znači, pronose od Aiša radijallahu ta'ala anha koja kaže Kale li Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Nau ilini al humrate min al maslidi Fa kultu inni haid وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حيضتك ليس ليست في يدك قال جرى كلامي الله رسولي صلى الله عليه وسلم دو دائمي سرجاد بيرونن وговорила ياسن اومنستراتسي بيركوا الله رسولي صلى الله عليه وسلم نيتي منستراتسي وروسي قد لا نسميش دوكوتي دووادتي تو سرجادو Ovaj hadis, draga braća i sestru Puću, jasno da je bilo svijesti žena, sahabi da im nije dozvoljeno ući u vremenu menstruacije. Da je to haram bilo ženi dok je u menstruaciji ili u nifasu, ili čovjeku ili ženi koji su ona i djunubi. Tako da je to bila opće poznata stvar po pitanju on, u vremenu sahabi pak kada je Allah poslani sallallahu alihi wasallam naredio joj da doda srđadu polajate kako je ona odgovorila. Ovdje došla riječ po pitanju srđade al-humra. Humra u osnovi u arapskom jeziku znači e, od riječi hamr što znači prekriti ili zasrijeti. Od da je rekao rekucima Allahov poslanik sallallahu alayhi wa sallam khammiru aniyatukum pokrijte svoje upotrijebljene ovaj riž znači prekrijte i pokrijte svoje posude jer ima jedna noć u godini u kojoj Allah spušta bolest pazite i nenađe se ni jedna otvorena posuda a da Allah ne spustiti tada da onaj tu bolest u otvorenu posudu od to Onaj potrebi Allahu poslanicu sallallahu alaihi wa sallamom hadis orich koji znači parkiti pokriti. Od to da je himar, pazite, prekrivač za lice. Himar zove se prekrivač za lice i općenito onaj koji prekriva hijab. Ženu zove se znači uh, himar i to je potrebno u Kur'anu također. Wali adribna bi khumurihenna ala juyubihenna neka spustite vela svoja znači prekrivače kojim pokrivaju svoja glave i svoja lica i ovo je jedan od dokaza draga braćuni kabove ovaj kuranski ajet jer jabe u arabskom jeziku znači znači šta? ovaj otvor otvor na košulji ili na odjeć, na haljini gdje glava prolazi razumijete to znači u arabskom jeziku jabe tako Allah subhanahu wa taala kaže veli adribna bi khumurihin neka svojim pokrivačima onaj za struv, šta? Svoje otvore za? Za onaj, znači ovaj, o, ovaj otvor na haljinama, kroz koji prolazi glava kada žena obuče, a džilbab ili haljinu. Tako da kažu učenjaci ne može se pokriti ovo, šta, osim da bude preko čitavog, onaj, čitave glave pokrivač, odnosno himar. Od toga je također došla riječ hamr alkohol, zato što alkohol prekriva, šta? čovjekov razum i mozak i ne može više da kontakt tako i u ovom slučaju srđada, komad na kojem je Allah poslani sl. Hvala znao nekada klanjati u mezđidu, pogledajte nije došla od do ove riječ iz ovog se uzima propis draga braća i sestre da je dozvoljeno da čovjek klanja na hasuri ili da klanja šta? na srđadi ili na tepihu za razliku od šija koji vjeruju da nije dozvoljeno i da je namaz neispravan ako čovjek ne klanja onaj na zemlji. Razumjeti? Oto da klanjaju na pločici koje je bilo uzroh oto da oni klanjaju i kažem, vjeruju, to je dogma da nije dozvoljeno da čovjek obavi namaz osim na zemlji. Što je jasno, ovaj hadis Allah u puću je gdje, onaj, poslovniku sam potrebljavao srđadu ili komadu, šta, tkanine na kojom je, onaj, obavljao seždu da bi se zaštitio, pogotovo od čega, od prašine ili od kamenica koji bi eventualno čovjeka ezijet ili uznamiravali kad čovjek padne na seždu. Također, na hadis od Enesa, radijallahu Allahu ta'alanu, hadisu Bukhari, kada je otišao kod umu haram, ili tako, bint Milhan, onaj, svoje tetki radija Allahu ta'ala anha, sa poslanikom, wasallam, koja je bila uh, nedalek od Kuba, također ima hadis poslanika, sallam, kada je naredio Allahu poslanik, sallam, da donese hasru, da klanjaju na njoj. Što jasno upućuje o propisanosti uzimanja srđade, da je dozirno da nema nikakve zapreke, da čovek čini srđu uh, na, na nečemu mimo zemlje. Pa je rekao Allahu poslanik, a iši radija Allahu ta'ala anha, dodaj mi tu srđadu iz Mezđida pa kada je Aisha radija Allah ona je znala da joj nije dozvoljeno da uđe u Mezđid želila je da opozori Allah poslanika sallallahu alaihi wasallam da ona ne može ući u Mezđid i uzeti srđadu i donijeti ali pogledajte kako kažu islamski učenjs kad govori u komentaru ovog hadisa na kakav lijep način žena treba da postupa sa svojim mužem nije mu rekla ja ne mogu ona i to uraditi bez da mu objasni zbog čega razumijete nego je odmah mu rekla razlog da ne bi dala priliku da se poslanim soselem naljuti na nju pazite pa da tek kasnije ona pokuša njim objasniti jer veoma često dolazi sukup među mužom i ženom zbog toga što muž ne zna zbog čega nešto žena ne može određiti da uradi, razumijete ono je kaže da uradi nešto ona možda ima opravdanje može trenutno hrani dijete ili nešto slično, razumijete, zapuslina je stvari koja preća od onoga što mu žodnije traži da uradi. Ali ako mu ne objasni razlog zbog čega, to će mu dati povoda da se na ljudi. Razumijete? Oto da kažu islamsku učenja iz ovog dijela hadita propisuje se da žena pokuša objasniti uvijek razlog na prvom mjestu. Razumijete? Ako nešto ne može da uradi, kako ne bi dala priliku da šeitan uđe i da naruši onaj odnos među njom i njenim mužem da ne da priliku da se muž naljudi. Iz ovog uzima se tekođer propis o propisanosti, pogledajte u šarijetu, da žena mora slušati muža. Pazite, kao za razliku od određeni fetki koji se pokušavaju širiti da osnova kaže nije, do, nije propisano da je dužna žena da sluša muža niti šta, u smislu da mu ona čini onaj izmet, razumijete li? Ili njegovom babi, ili njegove majici. Pa i jeste ćemo smo govorili o hadisu po pitanju Abu Dujani radi Allahu anhu koji došo, to tako kao svekar kod snage koja mu je polila na rugi da se abdesti. i mnogo drugih hadisa Allahu bogosniksmu upućuju da je to bila opšte poznata stvar u šerijatu o propisanosti aneslušanja i hizmeta žene u odnosu na muža, u odnosu na njegovu majku, u odnosu na njegovog bab i njegove bližnje rodbine. To su stvari bile uopće poznane. Zato izretno je pogrešna stvar da čovjek pokuša objasniti ženama kako u osnovi žena nije dužna. Šta nije u osnovi dužna? Rozumijete Jer, kažem, temelje i šarijata one, i koji malo poznaje e, sunnata i siru Allahog poslovnika i siru ashaba i sahabiki ona tek tako lako pričati o takve i slične stvari. jer zaista stvar e, savo hajr jeste da čovjek svati svoje mjesto u porodici, a s druge strane da žena to isto shvati. Jer, a ukoliko bio da on izađe iz svoga, iz svoga položaja kojima Allah sve sam dala odredio porodici, da on postane žena, a žena da postane mučkarac mora doći do poremećaja. I zato svaka ona porodica gdje izađe se iz pravca i puta kojeg je zacitao Allah subhanu wa ta'ala i njegov poslanik sallallahu alaihi wasallam uloge ako se zamijeni na tom putu mora doći do poremećaja i mora doći do zadovoljstva do bilo kod strane muža bilo kod strane žene otuda kada je Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao ajši dodaj mi seržadu ona je rekla ja sam u hajdu ja sam ne mogu da uđu u mezđit želit tu da kaže jer zabranjeno je Polet. nije ovi poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao slušaj tebi je dozirno da uđeš u mezđic ne to nego Allah poslanik sallam, kaže inna hajdataki lejsa fi jedik ako si ti žena u hajdu ne znači da je hajd ti u ruci pa da ne možeš ruku pazite to vanština, vanština haditha upućuje na to to ne znači, znači to ne znači da ti ne smiješ pružiti ruku kroz prozor i da dohvatis tu srđadu iz mezđida i da mi je daš ako ne smiješ sva da uđiš ti u mezđid on nema zapreke da pružiš ruku jer ako se ti u hajdu nije tvoja ruka razumijete to vanština haditha opućuje i znajete drago brać da osnova, osnova tekstu ovakvu Ane i Sunnata Allah poslanika sali je vanština zahir Tu ozmite pravilo je veoma bitno. Pogotovo po pitanju akidi. Razumijete li? Osnova i vanština. Osnova. Razumijivanje Kur'ana i sunata Allaho poslanika jeste zahir. Jeste vanština. Ono što vanština upućuje toga teksta. Sve dok ne dođi dokaz da se nešto drugačije misli. I želi reći. Razumijete. Jer ovaj hadis može se svatiti na dva načina. Ima valsko značenje što podrazumijeva ovo što smo malo prispomenili. A ima drugo značenje što podrazumijeva, šta? Ha? Da može da uđe, što znači nije hajdu tvojim rukama u smislu nisi ti ta koja si onaj sebi, šta? Odredila kada ćeš biti u hajdu a kada nećiš. Ne možeš ti uskomtovati sebi. To je tako Allah ti propisao, je razumijete? I to ti ne može da biti zapreka da ne uđeš u džamiet. Od tu da ovaj hadis na ovako, ovo drugo značenje koji smo rekli, uzimaju oni koji kažu da je ženi dozvoljena u hajdu da uđe u mezidu. To je, je izuzetno slabo, one ono je, draga vreće, mišljenje. Razumijete Jer nema u ovome hadithu argumenta za otakvo svatanje propisa. Nego, ovdje prvo, glagol koju Allahu poslanilno sam nam rekao, ne ovoj lini, dodaj mi. Pazite, znači, a znači da čovjek uđi, pa da uzmi, nego znači da čovjek douzme douzeti nešto s druge strane osnove šarijate opućuju da nekada dijelovi tijela ne uzimaju propis kao čita tijela tako kada je Allah u poslaniku kao što je došao hadis u Buhari i muslim bio atikaf u atikafu u gdje je do, zabranjeno da čovjek izadješta iz mezđida bez nužde tako je Allah u poslaniku iz atikafa proturao glavu iz Mezđida u kuću. Šta kroz prozor, Ajši radi Allahu ta' la' aneha da ga počešlja. Razumiti, je Mezđid, Allah poslanika i kuća odajše bila odmaj jedna do drugu I prozor, Ajši gleda u prozor šta? Odmaj Mezđida je. U Mezđid do kući. Pa je poslanika protura u glavu do Ajšine sobe koja je mu tada onaj češljala glavu, kosu. Što jasno upućuje da dio tijela ne uzima propis šta? Čitavog tijela. Oto da kažu islamski učenjanci. Ukoliko bi čovjek htio da izađe iz Mezđida pa proturi samo jednog, pa se vrati sa tog praga. Pa jednom nogom samo izađi preko praga Mezđida pa se ponovno vrati. Šta? Ili dužan da klanate hijet u Mezđidu? Nije. Ne broji se da izašavu razumijete ili ukoliko bi se čovjek zakljio Allahom da neće ulaziti u kuću tog i tog čovjeka i krene da uđe jednom nogom pređi preko praga i sjeti se zakljetvi da se zakljio da neće da uđe u kuću te osobe i vrati se smatrali se da je prekrišio zakljetvu ne smatra ili da se da čovjek sveže razvod braka pazite ako bi ušao u tu i tu kuću neki čovjek da je njegova žena tamo razvedena pa pre jednom nogom i onda se sjeti toga pa se povrati razvod braka ne pada je razumite zato sve na osnovu ovog pravila kojih smo rekli da dio tijela šta ne uzima propis čitevoga. u odrežini meselama pa jer ima u drugim meselama nekim šta gdje dio tijela uzima propis čitavoga ali ne želimo sad to da spominjemo je razumite U i par mesela i primjera koji smo naveli vidimo da Se, da nema nikakvih zapreki da ne shvatimo hadis Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem u ovom slučaju sgodno njegovoj vještini što znači da nema zapreki da ajše protiv ruku i da uhvati serdžadu Allahov poslanik Allahov poslaniku sallam, iz samog mesjeda i pored toga što je u hajdu jer dio tijela ne uzima propis čitavoga tobi onaj bilo vezano znači za ovu mesdželu i kažem većina islamskih ljudi neka ja smatra da drženi koajdu nije dozvoljeno da ulazi šta u mesdžid pa još jedan dokaz možemo da navedem za o mesel vi znate hadis odaj radijallahu ta'ala mi to kad je allah poslanisel selam on kazaishat trgla na hadžu na kutus krim na hadžu Kvala jezala prokje poslanički sviđan, pa je poslanički svatio Pa je rekao, ma leke je nufist Šta ti je sti dobila haid, Pa je rekao aješa radi allahu ta'ala aneha Pa je rekao allahu poslanički sviđan Zalke še je un ketabahu allahu ala benati Ādem Ta stvar Stvar menstruacije Stvar hajde Jest stvar Kuju allahu subhanu wa ta'ala propisao Čerama Šta? адам алиха selam rozumете каже аллах послани его иснаима яснел хадж гајра ан ла татуфи биль بیت каже ради све оно што хадж ради све што човек на хаџу ради радити гајра ан ла татуфи биль بیت осим да не чиниш тавафу кукабе ulazak u džamiju, u mezđid. Jer joj je dozvolio da čini sa između Safi i Mervi koja nije u slopu mezđida. Tada bila. je razumijete? Što jasno pučuje da je Allah u poslaniku zabranio njoj da čini tavaf zato što je tavaf oko Kjabi, a Kjaba je mezđid. Što je još jedan dokaz o zabranjenosti Ulas žene koja je u menstruaciji u samu džamio odnosno masjid. Još jedan dokaz. Još jedan dokaz koji na jedan indirektan način na osnovu jedne predaje govori o tome. Vi znate da Allah poslanik sallallahu alejhi naredio i odnosno preporučio da klanjanje prisutvanju bajram namaza da klanjanju Bajram namazda prisutuju i žene i djeca šta? Pa čak i žene koje su u Hajdu, jel tako? Jer se klanja? Gdje? Na Musalilu, na otvorenom prostoru, koja ne uzima propis Mezđida. Jel razumite? Ne uzima, koja ne uzima propis Mezđida. Počet preko Tahijet ili i drugih razumitelj stvari. Ali u jednoj predaji koja je došla, Deko Allah poslan munem vei arteil ne musal, neka siklo nešte musalali, neka ne prilazi žene odma mu na meslulanja, nekoda budu bliz da budu blizu, ješ še ne davati muslimin, a neka pristuju dovi muslima, ne bilijo za dobileda šte daričet. razumi na biliiniji zade sve dova koju one ći muslimani upučivati i prisstuvani tekbira, don štekbira i onazikkra Allahu subhanu rozumite. Ali karimova onaj predaja upućuje šta na to da i musalla koja ima daleko lako slabiji razumijete li propis u odnosu na mešdvit na džamiju onaj i tačno ono oi predaje na osnovu ove predaje onaj jasno upućuje draga braće i sestre da ženi nije dozvoljeno da pris, da ulazi da ulazi u džamiju i preskoči. To smo mi radili, ali bili davno. davno. smo mi to radili, onaj, razumiš, poseban hadis, Allaho poslanika za sjelem, koji je došao po pitanju mesele, i mi smo to detaljno radili, zato nisam što da spominjam tu mesele. Ali ne, pazim, ovo nije hadis, ovo što on govori, imam mi tirmid, samo spomenu mišljenje islamskih učenjaka, A on je hadij davno pri razumiješ. I on nije sad spomenuo uopće hadijs. Kontaž. I, ali nisam tu sve spomenuo zato što su mi govorili to detaljno o uslovima. Šta se podrazumijeva? Da li se podrazumijeva sam Gusul? Da li se podrazumijeva i Gusul i Abdes? Zatim, da li se podrazumijeva koji su uslovi? Da li je općenito? ona je žena, razumijeteli Ili ako se osame, sama ako je. Zatim, da li se podrazumijeva Djevu, žena koja nije punoljetna, djevojčica koju bi se obdjestila iz posudi, koja još nije punoljetna, razumijete li tako? Sve su ti mesele, ona i govorili i, i, i s tije strane nismo lično štio da se vraćamo na to. Sjećajam ti mesele? Sjećajam ti mesele? Sjećajam ti mesele? Sjećajam ti mesele? Albi sećes? Abu Muhammed. Ha? Si. Muhammed sećaš. Kalasa ko. Ako kaže, šta? Sažijo? Ne, ne. Ao, smo spominjali u kontekstu. Ovo smo spominjali sa mi će se bude spomenom nekih kao argument za neku mes'elu. Razumite? Jest. Spominjali smo će se bude navedemo pores ar mu argumente kao sada. Sad, recimo, kao što smo ovom slučaju spomenuli hadis po pitanju Bajrama namaza, a doći, recimo, u poglavu koji govori o dva Bajrama, on taj hadis. I nekada tako, inače, islamskućenjaci neke stvari govore, spomenu u koji govori o dženabetu, a neki, ta isti hadis, neki drugi islamskućenjaci spomenu, doći mu u poglavu koju govori o hajdu, zato što ima dodirni tačak. Grijem je, je, je, je, za ženom dok menstraciju. Ispričao nam je bundar, kaže, nama su ispričali Yahya ibn Abdurrahman, Mehdi i Behrs ibn Esed. Kaže nama ispričao Hamad ibn Selene, on je trenio od hajkina iz El Esrema, ono Ebu Temime, El Huđenija, ono debu furere, a onog vjerovjesnika, Allah ga boguslovio ispacio da je rekao, ko polno opcije sa ženom dok je pod menstracijom ili ko opcije sa ženom u stražnicu, Iliko ko ode Gataru, zanijekao, zanijekao je ono što je objavljeno Muhamedu. Hvala za Bogoslovi i spazio. Ebu Isak kaže, nije nam ovaj hadis poznat osim preko hakema El Esrema, odebute mi ime El Huđajmija od Ebu Hureyre. U lema ovo značenje tumaču u smislu štrogoće. Preneseno zvjerovjesnik, Hvala za Bogoslovi i spazio da je rekao, ko polno ovći ženom, dok je pod menzisom, neka podijeli dinar na ime Sadake da se polno općenje sa ženom dok je pod menzisom kao nevijest, ne bi bio naredjen kefarec. Mohamed, znači Buharija, ovaj hadith matra slabim sa stanovištva njegovog ceneda. Ebu Temime el Huđeimi se zove Turej. Bismillahirrahmanirrahim. Veliki dio učenjaka haditha smatra ovaj hadis vjerodostojnim pogotovo od učenja ta hadisak iz doškasni i pored toga što imam Buhari kaže da je ovaj hadis slab i njemu samom njemu kao tekstu hadisa svedoči Kur'an svedoči i drugi oni svedoči drugi neki hadise laqusunika sel je od Abu Hurajeh koji kaže da rekao Allahu poslaniku sallallahu men ataha idan A u imratan fi duburiha A u kahina Fakat kefara bima unzil ala Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam Ko bude ima odnos sa ženom dok je Ili sa ženom u analon otvor Ili da ode vraćaru ili gataru Za nije kao je ono što objavljeno Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam Vanjština upućuje ovog haditha Vanjština kažem da je kufr Međutim, onaj, vidjet ćemo da sljedeći hadis koji govori po pitanju kefareta od kupnine za onoga ko bi eventualno občio sa ženom u, vremen, u vremenu hajda, upućuje jasno da taj čovjek ne izlazi iz vjere. Šta? Potpuno da ne izlazi iz vjere zato što kefaret se ne prihvata od koga? Od nevjernika koji iznaže potpuno iz vjere? to znači da ovaj hadith upućuje odnosi se na onoga ko bi smatrao to dozvoljenim. Ko bi vjerovao da je dozvoljeno čovjeku da šta? Opći sa ženom u vremenu Haida ili ona vam otvori tako. Onaj, što kažemo tu jasnu upućuje sljedeći hadith koji će doći jer kefareta ne bi bilo ne bi bilo nikakvog smisla. Na ovakav jedan način Ibn Abdulbr, rahmatullahi alaihi, spomini po pitanju velikih grijeha da ne izvode čovjeka iz vjere. Pazite, kao pijanici koji pije alkohol kao bludnika koji počine blud razumijete li? ili kradljivica koji krade i pored toga što je došlo u vanjštini hadisa Allahu poslunika također da buhreji radijallahu ta'ala hadis koga bilježi ima Bukhari i muslim la jezni zanihina jezni vahuva mu'min da čovjek koji čini blud ne čini blud a da je u tom momentu dok ga čini vjernik kaže ibn Abdullbar rahmatullahi alejh Pazite, kaže onaj ne izvodi ova dijela ne izvodi ova dijela čovjek iz vjere samim time što je iđma ummeta, draga braća i sestre, iđma ummeta da onaj da bludnik se nasljeđuje, nasljeđuje. a jasno, a iđma ummeta imamo šta, da? La eri sil kafir mu'min Iđma umete imamo da virnik ne može naslijediti nevjernik jel razumijete a s druge strane umete imamo da se bludnik ili pjanica naslijeđuje jel razumite. pa tako i u ovom slučaju po pitanju ova prva dva dijela pazite Ono prvog dijela koje je spomenuto, zabrani Allahu poslanika svoga oslanem, euh, občine s ženom koja je u vremenu menstruacije, zatim kefareta koja je propisana za njega, upućuje jedan čovjek ne izlazi iz vjere sa tim postupkom, osim ako bi smatrao da je dozvoljeno tada da bi učinio kufr. Potpuno izašao iz lova i subhanahu wa ta vjere, na taj način što bi zanegirao. Yasan hadis Allahu poslanika sallallahu alayhi wa sellem. Deku brachu Allah dželšano jasno je ya zabranio u Kur'anu po pitanju odnosa sa ženom u vremenu menstruacije kao što smo to spominjali u yes Eluna ke anel muhil qul huwa idan Allah yalla jasno zabranio prilazak odnosno odnos sa ženom u vremenu menstruacije Druga stvar koja je došla u ovom hadithu zabrana, druga zabrana koja je došla u ovom hadithu, jeste odnos sa ženom u analni otvor i imate žestoku osud Abdullah ibn Omer radijallahu ta'alanu kada mu je jedan od tabiina došao i pitao ga šta misliš po pitanju uh, pa upotrijebio riječ On, u odnosu na robinje upotrebio je riječ tahjid tahjid ul-đavari pa je Abdullah ibn Omer radijallahu ta'ala nije shvatio šta ga hoće da pita sa, sa tim izrazom tahjid što znači kao izazvati krvalinju u tom smislu na aramskom jeziku ili izazvati hajid pa je go pitao šta ti podrazumijevaš s time pa kaže podrazumijeva odnos znači sa robinjom u analno otvor pa se zglozi Abdullah ibn Omer radijallahu ta'ala nama rekao فيفعل ذلك أحد من المسلمين زريما يكون مسلمانا درادي ابو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه انهم اسمعتوا ددتوا شوفك مسلما نموذكا كذا اكو موجي سيدت ترى ماي ك اكو مسلمان چويك wiernik taku niste moze uraditi onaj draga braci jer allah subhanahu wa taala je yasno kur'anu pa ste rekao nisaakum harith prevod je kako ja znam spomenut šta je njive vaše onaj kažu islamski učenic komentator ovog ajata da ovdje Allah subhanahu wa ta'ala upućuje čovjeka da e, čovjek mora imati odnos sa ženom e, želeći plod djeteta razumijete od toga odno, od tog polnog odnosa a zna se gdje je mjesto ploda a gdje nije. Na ovakav indirektan način pazite Allah subhanahu wa ta'ala je rekao u Kur'anu upućujući svoje robove na stvar koja je dozvoljena razlučujući stvar koja nije od stvari koja nije dozvoljena. I treća stvar koja je došla ovdi u ovom hadithu da je zabranio Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam odlazak vraćarima odnosno gatarima draga vraća i sestre svako onaj ko bude svako onaj ko bude tvrdio da zna gajb. pa vamaka rekao ti šta će se desiti u budućnosti za jednu minutu čini kufr Allahu subhanu wa ta'ala ko koji ga izvodi iz vjere potpuno jer Allah jasno kaže gul لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله رضي محمد صلى الله عليه وسلم نزل نيكو غيب نينا بس يمنا نزلني ني ملكي ننا بس يمنا تذايق كل لودي صح الله سبحانه وتعالى هو واحده من الستار اللي سبحانه وتعالى يمتي الله عشان هو Wa indahuma fatiha al-gaybi La ya'lamuha illa hu Kajon posyduje Klučeve Gajba Ito oniko Ne posyduje osim Njega Wa ya'lamu ma fil berri Wa al-bahri Kula ya'lamu Wa indahuma fatiha ايوه وما تسكت من ورقه وما مستن ويا له ما في البر والبحر وما تسكت من ورقه ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا في كتاب مبين الله سبحانه وتعالى كاجي وان كل انكم ايت سبمنو تشيت ستفاري يعني كوي سام Allah subhanahu wa ta'ala samo pripada. Što znači da neko ti dođi i da onaj ustvrdi da zna šta će ti desiti, bilo preko gledanja u finđan ili gra ili u karte ili nešto slično. ona na bilo koji način da ustvrdi sebi da zna gaib. Kaže mu pamakar šta će se desiti za minutu, za pola minute, onaj čini kufr Allahu dželašenu. Prenosi se da je došao jedan od tako sihirbaza koji je rekao jednom od halifa u vremenu Abbasijske države da će umriti za godinu dana. Pa je ušao jedan od islamskih učenjaka kod halife i zatekao ga onako onaj potištenog savu brigama i mukama. Kako i ne bi kad za da godinu dana trebaš umriti. I kada ga je pitao zbog čega je zabrinut, rekao mu je šta mu je rekao taj čovjek. Pa je rekao, Zo zovni ga, Pa, kada ga je pozvao, pitao je, kaže, si rekao ti da će halifa za godinu dana umriti? Kaže, jesu. a kaže, kada će ti umriti? Kaže, jesu, dugo, dugo će godina živjeti. Kaže, dugo godina će živjeti, kaže, jesu kaže Khalifa, ako ćeš da vidiš da laži, ubijte sad odmah. I naredio da ga ubije i objelodano mu se da laži. I zapadam te, draga braću, kada su pitanje te stvari, zaista. U, onaj, ako želite sa nekim da raspražati po pitanjini govori islamski učenjaci, uvijek viješte stvar za njim. Jer vidjet ćete, Allah subhano dala želi da pokaže svojim robovima, pazite. Reci o Muhammede s.a.v. Kull kul la emlikuli nefsi nepa'u ala darra ila maša Allah Allah s.a.v. želi da pokaže robovima da Muhammed s.a.v. ne može sebi pomoći Razumijete? Ne može sebi pomoći Reci o Muhammede, ja ne posjedujem sebi U odnosu na sebe Niti kakvu korist mogu se pridonijeti Niti odagnati od sebe štetu Jer da moga odagnati štetu ne bi bio, draga braće, u ranjama Ne bi bio protiran ne bio kamenovan u tajb nemumla svjedec osim Fatim radi Allahu ta'ala ne bi pro proživio pro, pro, pro najveće muke koji čovjek može pro, provesti pa tad ko Allah subhanahu wa ta'ala želi da budući robove svoje ako Muhammed sallallahu alejhi ve selle ga naj odabrani čovjek od vas i najbolje stvoreni koji ikad hodilo ne može sebi ništa pa što pomoći niti ti onda je preče da ne može vama Zašto se onda vežete za da u stvarima koje pripada i samo i slučeva Allah subhanahu wa ta'ala. Razumijete. Od tuda taj metod koji je istiti i oduzu sa njima ako nekad čovjek dođe u raspravu da raspravlja, pitajte ga za njega pitajte stvari ako zna tako što, što s njemu dešavaju ružne stvari, što s njemu treba desiti. Razumijete o tih stvari. Ali vidjet da su većina tih proročanstva, pazite, neko veći, prijedno možda 15-20 dana slušao se tako ne radiju Dače hmm. učice. Na veči. Onaj da vidi kako se dešavalo, tako? Onaj nekakvog Damira su doveli. Onaj, no srdam se tako iz ovoga bosanski, a? Moguće, ne znam. Uglavnom ona jeste. A, ali vjerujte, draga braću i sestre, većina ti parapsiologa zove tako. Neću reći vrčar, znaš, parapsiholog to je malo kultura. One, Boga mi... Većina ti stvari Su općenito, općenito kaže imaš ožiljak na desnoj nozi. Hajde draga vrati, ko tu nema ne možeš. Ne, nesti me. 90% ljudi ima ozljeda. Većina je, on je pao nekad, neko se udario se, razumijete li? Ili je lomio nogu, ili je nešto, ne Ili kaže imaš ben na tijelu. Kako tu nema? Na sebi. Ko nema bol na tijelu? Počini se čuva, kako? Počini se čuva što, razumijete li? Kakve jeli kaže onaj ti si pretrpila kaže jednu veliku psičku onaj kako se zove krizu uzani šest mjeseci ko nije to bio kriz? si kriza kad njemu se čovjek dešala kriza i svi koji su dan danas čovjek desi malo veća kriza nekako razumijete li? problem ovo ono pogotovo vremenu sada nakon date ono tu to to je normalna stvar razumijete on pita, pita imaš je kaže imam dijete on i kaže koliko ima godina kaže on se druži u svakom društvu te stvari su sasvima i većina ne, ako isključimo stvar džina tu čovjek onako prijeđa može stvar da se skonta razumjeti o čom se radi one, a da ne govorimo ako tu još ima upliva džina jer Allah tale, skušava žobove skušava ljude da se desi ono što oni proreknu da bi na taj način učinio kufr neko Nakon na što mu je jasno da Allah subhano da odlošla uput. Vjerujte, šitam jedan ispovijest. Jednog kako otišao, vraćar. I vračar onaj, mu je prorekao da će ga uvesti, škorpija, na tom i mjestu, nedaleko od Rijada. Čovjek je imao, živio u, u Židdi, a živio je gore, onaj, u Šarkiji, jednom, gdje je u suprotnom skluzijelu. I kopnijem puta moraš proći kroz, kroz Rijad. Jo on nije smio da kući, nekoliko mjesec nije smio da ode kući svoju rodbenu u džidi, bojao se i desi mu se, nazovu telefonom onaj ga telefonom i kažu doktor dobio možda ne udarom, brat doktor rekao da pitam ću se do sutra, ujutro, živ mora šitno doći razumijete nije smio da ide kopnom, nego šta odšao da vidi onaj avion međutim žurlom se sva bila popunjena mjesta, nije mogao, nije mogao kartu izaputi se. Kad došao do toga mjesta, pokvari mu sauto na poputu, na autoputu. I kaže nema, kad sigurno saće. I izađe, jest, izađe, izbjelio ide ka skorpija. Dok izađe, jest. I, izađu, iz u u, jest. I prevezu ga onaj u riad bolnicu, ovo ono, onaj ispasi mu život, tako Allah smo dozvali. Ali na tog čovjek se pokaja Allah džellan. Jer vidite, vidite, hoće Allah subhanahu wa taala nekada tako ليس ليس شيء تطريقي لكن الله الله ابو الصالحين في الحديث وقال لي من قالوا سن صحيح قالو ماذا قال ربكم قال الحق ها الله سبحانه وتعالى أسطع معنى القدر قال الله rozum o sebe وقال rozum ملائكه قال rozum ملك جبريل rozumيته neki od njih se one svijesti. Kada se osvijesti, šta? Kažu šta je rekao vaš gospodar? Šta je rekao Allah subhanahu wa ta'ala? I pričaju onda, onda obavijesti nekad, meleki, šta, šta ćete desiti? Razumijete li? Od sudbine u budućnosti. Nakon no, što im Allah subhanahu wa ta'ala naredi, onaj, a šeitani prisluškuju šta? Taj razgovor meleka i donose vijesti tako, koji uspiju da pobjegnu od onaj, ovih meteora koji gađaju, razumijete i done su stvar nekada koja bude istinita koju čuju od Melika je razumijete i onda je tako na takav način Allah subhanahu wa ta'ala ispituje iman i vjerovanje robova otud je Allah poslanil se planio odlazak skroz odlazak, apsolutno, ne smiješ otići razumijete li jer to vodi onaj ka kufru i širku Allah subhanahu wa ta'ala na ovakav jedan način jer dok Allah nekada iskućava robove što se desi tako što ti proleknu da bi na taj način odsao čovjeku propast na ako što mu dođe argument ja sam dokaz a s druge strane čovjek vjernik koji slijedi kuran i sunnet osoba na oputi opet sa dokazom Izpita nam je Alija ibn Hudaj kaže naš je babijeti o Sherik on je prenio do usajpa on od miksema on od ibn Abasa a on od vjerovjesnika Amada ibn Sulaj koji kaže da je rekao za čovjeka koji je polno opcio sa ženom dok je bila pod menzom neka ne, neka na ime sadake podijeli pola dinara Ispitao nam je Husen ibn Khurejs kaže naš je babijeti o Fadl ibn Musa on je prenio od Abu Hamze es-Sukey Kerija ono da bu kerima, onog miksema, onog zibn abasa, onog od vjerovjesnika, Allah blagoslovio i spasio, te je rekao, ukoliko krv bude crvena, onda jedan dinar, a ukoliko bude žuta, onda pola dinara. Ebu Isa kaže hadis o kefaretu za ono ko koopki sa ženom dok je pod menjicom je od izni abasa prenesen i kao merfu. Od jednog dinara u vremenu poslanika sa koliko je bio znači dinar. Samo prije toga da je napomenem kefaret je došlo od riječi kufr. Kufr isto je znači prekriti nešto i pokriti. Zato recimo seljak koji sije zove se keafir u arabskom jeziku. Seljak jeste u arabskom jeziku, jeziku, u etimološkom značenju. Razumim, ne u šarijatskom značenju. Zove se keafir zato što on onaj prekriva sjemen, razumijete prekriva otuda je nazvan nevirnik keafirom zato što on prekriva istinu Znaš šta je istina i u većini slučajeva svjestane ti stvari, ali prekriva svjesno, otuda kefaret od kupnina je došlo od riječi kova, kufr, što znači prekriti što kada čovjek uradi, izvrši od kupninu šta, Allah mu prekrije taj prekričaj prestup koji je uradio kao da ga nije ni uradio. Oto da ima smislo, znači on nazivanje kefareta kefaretom sa ovog aspekta, razumite li? Pa je Allah sam ovako objasnio i rekao da je kefaret za čovjek koji obči sa ženom u vremenu hajda, jedan dinar. U vremenu posljednika sa so vsele, pazite. Inači, islamski učenjaci se razišli po pitanju kefareta. Inači, uh, ko za čovjeka i ženu koji opći u vremenu dok je žena u hajdu stav većini islamske učenjaka je da je njemu obaveza samo te oba da se pokaje Allahu subhanu wa ta'ala kao od bilo kojeg drugog grija i na tom stanovi što je Hanife, imam malik imam rahmetullahi rahmatullahi karim tu je većina uh, na tom stanovi što je većina islamske učenjaka zato što ovaj hadith kod njih šta, nije virodostajan razumite li Za koji imam Rahmeta, Rahmetullahi Ali, koji kaži onaj da je, obav, da je obaveza čovjeku da da kefaret jedan dinar ili pola dinara, pazite, shodno situaciji u kojoj se desi i u kojem vremenu se desi odnos sa ženom. Ova hadith doseži do, do Ibn Abbas'a radi Allah ta'ala nuhuma i oni bjerod do njega, to je zove Mevkuf. Kada hadith doseži do Štefena Ashaba, to se zove hadis Hadith Mevkuf. Ali je problem u tome da ga je pridodao Ibn Abbas Allahu poslaniku, sallallahu alaihi v'selam. Da je to rekao Allahovu poslaniku, sallallahu alaihi v'selam. Jel razumijete? Ne Polemika je po pitanju hadisa do Ibn Abbas i na tome bila fetva to izdavao i kad mu došao čovjek da ga pitao o pitanju i se Ali Ibn Abbas je dao fetvu po tom pitanju. Naredio mu da da dinar ili pola dinara, razumijete Ali u odnosu ali hadis do poslanika sallallahu alaihi ve sellem to je polemika među islamskim učenjacima i onaj koji nije vidio da je hadis vjerodostojan do poslanika sallallahu alaihi ve sellem nije vidio šta kefaret, da je kafaret da je obavezan. وبدي كاجي الله رسوله صلى الله عليه وسلم و ابن عباس قال كان دم احمر فدينار واذا كان دم اصفر فنصف دينار اكو كرف بودي قرنه و ادناسه ربنه подразумевас اكو чоловік има однос са жену времено хајде док је почетак хајде od kupninu kefarad, jedan dinar. Ako se desi odnos, onaj... Znači kaže Allah u poslani, sallahu selem, ako čovjek ima odnos sa ženom u vremenu hajda, ako je krvo crvena, da misli u početku hajda, tada će platiti jedan dinar. Ako je to na kraju, onaj, ako je žuta, onda će platiti pola dinara. Šerijat, draga braćevi sestre, poznaje praviljenje razlika u kefaretu i kaznu. Kefaret je inače kazna. Šarija to poznaje i zna praviti razliku za isti pro propis, odnosno za, isti prekriš, za, istu, za isto počinjeno djelo, zna napraviti razliku u odnosu samog počinjivca, s onom njegovom stanju. Kada je čovjeku koji polno opći sa ženom u početku, hajda, manje iskušenje, zato što je žena skoro ušla u hajde, nije imao i daleko manje iskušenje da prekrši Allahu subhanahu wa ta'ala zabranu, oto da je kazna došla veća, da plati jedan dinar. Razumite? A kada čovjeku iskušenje veće, kada prođe vrijeme od početka haida i kada čovjek izlozi sve veće iskušenjima, fitne, onaj, pazite, pa padne u haram, tada šta, šarijat, smanjuje kaznu. Onda pola dinara. Kada čovjek oženjen ili žena udata počine blud, tada je kazna smrt u islamu. Ali kada mladić i djevojka ne oženjen, ne udat, šta? Počine blud, tada je kazna samo stotin udarata običeva. Zato što ona ima ona i ona. Mogli su da zadovolje svoje strasti na halal način imali su daleko manje iskušenje da padnu u zabranu Allah subhanahu wa ta'ala oto da je žešća kazna ali kada je iskušenje šta mladiće i djevojke daleko veći a onaj razumijete li pa se desi to da padnu u haram tada kazna biva manja tako da je za isto dijelo bluda Šarijat napravio razliku sa odnosanju i situaciji, kao u ovom slučaju. Tako da ne treba čovjeka da zbunjuje to zašto ovome pola, zašto ovome dinara, onome pola dinara. Razumijete I došlo u šarijat. Jel, razumijete? Zato što sa samom iskušenju, znači, koje bi zadesilo čovjeka, onaj, tada. Postavlja se pitanje koliko, koliko je to jedan dinar, danas, u našem vremenu. Ono na čemu je bila če, fetva muftije šeha Muhammeda ibn Ibrahima alu šeha alej, prije znači bimbaza ona jeste da ako bi nisab bio zekaj arata, pazite, u zlatu U zlatu. 80, recimo, grama zlata. Primjer, I ločem da se 2 podijelite to sa 20. Razumite? Sa 20 i što dobijete? 4. Znači 4 g zlata iznosi 1 dinar. Ako joj kažem da nisam 90, onda će biti nešto više malo, 4, i nešto. Razumete Jeste razumeli? Na dan počinja ukoliko bi se da čov, desilo, da čovjek desilo, da neki čovjek padni u grije, dođete pita Deslom mu se tako i tako. Onda mu kažeš na dan kada si počinio, taj haram, prvo treba wa ta da te Allahu subhanu ve taala traži opros da Allaha subhanu ve taala. Pa što? Budu znači da nije smatruje da to dozvoljeno. Jelo razumijete? On ne prvo te ob Allahu džallaš anu što podazume da vi znači nećete tako nešto vratiti, ali kefaret treba da plati da vidi na dan kada mu se to desilo Koliko košta 1 gram zlata? Pa ako košta recimo 15 ili 20 maraka, šta? Puta 4 ili 4,10 nešto, shodno tome koliko je nisab zekijata, razumijete li? Jel, pa ako kažemo recimo da je 4 grama zlata, 1 dinar, 4 puta 15 maraka, treba da plati šta? 60 maraka. Ako se desilo šta na početku, znači mu je fetva? Bilo je ibn Abbas radi Allah. Ako je bilo na kraju, vremena Haidera, da, onda će pola, onda će platiti 30, a? 30 maraka. Znači gleda se na dan kada se desio taj onaj zločin, grije, a najtreba otići vidjeti koliko košta, znači u zlatari, da onaj zlato, 1 gram zlata i sve na tome, datike kefaret, datike kefaret Zato. Spitanje, da kupi ino. Zato. Poslao se pitanje, dali je žena dužna da plati kefaret, kefaret ili ne? Karlslandski učinjanci Onaj. ako je ona su dopirala i nije željela da ima odnos sa njim ali on primorao znači onaj onda u tom slučaju sa njim spada grije pa ako spada grije pazite, ako je neko prisiljen ona da nešto uradi čak kufr ako je čovjek prisiljen da ga počini Razumijete li? I straha za svoj život i tome slično. Allah subhanu wa ta'ala prašta. Još preće je onda šta da oprosti. Allah subhanu wa ta'ala nešto što je manje od toga. Treba razumijete. Ali ako je ona isto ona bila znači za to onda je obaveza da i ona plati je farak. Allah subhanu wa ta'ala najbolji je Zato kažemo sodno ovome onaj hadisu koji kažemo Do, dobar dio islamskih učinjaka smatra vjerodostojnim, pogotovo kasni dio. One hadisa kaže inshallah taala pogotovi predostrožnosti i tako dalje. Čovjek treba da plati keffaret koliko mu se tako desilo, shodno onim ovim detaljima koji smo malo prije šta spomenuli. Eto to je bilo to predlike da zalahanu nagradi.